Salmul 196 al Îngerilor. Slavă Doamne, fiindcă așa, cum în Sufletul, Mintea și Inima noastră te-am primit și te-am odihnit, tot așa. Între Îngerii Scaunilor, slujbe ne-ai rânduit. Slavă Doamne, fiindcă așa, cum pentru stăpânirea ta am lucrat, tot așa. Slujbe de înger ai stăpânirilor ne-ai dat. Slavă Doamne, fiindcă așa cum se domnește asupra noastră, te-am rugat. Tot așa ca Îngerii Domniilor, în preajma tronului Tău ne așezat. slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum toiagul și cheile împărăției Tale le-am vegheat tot așa între Îngerii Puterilor, cu o slujbă ne-ai binecuvântat. Slavă-ți-e, Doamne, fiindcă așa cum Îngerilor începătorilor puterea supravăzduhului le dat, tot așa slujba de a da hrană la vreme potrivită ne-ai Slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum îngerii cerului, la Doamna îngerilor au slujit, tot așa noi, toate cele rânduite le-am înfăptuit. Slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum îngerii păzitori asupra celor botezați au vegheat, tot așa să veghem asupra sufletelor putere ne-ai dat. Slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum îngerilor poruncă să ducă cuvântul tău le-ai dat, tot așa ucenicilor tăi, tainele împărăției le-ai dezlegat. Slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum arhereul de preoți este înconjurat, tot așa noi în timpul liturgiei, în jurul tău am stat. slavă Doamne, fiindcă așa cum în împărat în cetatea sa este ascultat, tot așa noi să împlinim poruncile tale am alergat.